Вовки бояться вогню. Про дудонів чоловічий басок трохи несміливо. Відбитися від них немає права, а вогонь їх відстрашує. Пане повсюду, киньте оком отам при вікні. Бачите? – штухнув мене Іванчук. Пристаркуватий панок тримав на столі верх долонею руку, а юна лошичка, очевидно донька, з хвостоподібним пасмом волосся над оком, Блаженно усміхалася, поклавши в його пригорщу свою лапку. «Ці від майбутнього не чекають ні великого щастя, ні великого впадку», – подумав я. «Вони закохані в себе і в сьогоднішній вечір». «Що за делікатне поводження з дамою?» – захоплювався Іванчук. «Ніколи нікого не наслідуйте, пане Іванчук». «Чому?» Щоб не пошкодити своєї індивідуальності. Він довірливо поглянув на мене і ворухнув пожовклими від тютюну губами. Боронь Боже, додав я. Іванчук пригладив руде волосся на пальцях, гомін і церковне сякання, роти курять парою у випарованому залі, пахне одеколоном колоном і кожухами. На порозі показалися. З димчастими раптового світла очима ще якісь люди. Гривастюк увійшов з виводком урядовців, навлизився до нас. Почали виголошувати тост. Стоп нового ладу. Гривастюк набожно підняв перед собою келих і випив майже останнім. Мою увагу привернув худорлявий молодик із запаленими безсонням очима гострим кістлявим носом і ребруватими вилицями. Він у чомусь переконував апатичного Товстуна, старомодному фраку. Товстун недбало ковзав поглядом над столами. Перший був прекрасний у запалі, другий – сита свиня. Витко сите життя і байдужість завжди виліплюють базік і нікчем. Варто було моєму Миколі прибратися в посце, і ось у що у світосприйматті переінакшилось у нього, бризнуло на грубуваті і насмішкуваті лади. Щодо панка у фраку, то це завершена тупість. От між худими шкапами неосяжна гама натур. Спенсер промовляє з кожної клітини мого тіла, ючись у грудях туркотів молодих з обличчям товстуна. Я довго шукав, збагнувши безкінечність, істина в тому, що її я не зрозумів завдяки війні. Мені було погано чути через балачки, але я вловив одну цікаву фразу, сказану молодиком. «Дорогу поступові завжди прокладають люди з периферії, вільні упереджень. «Пане», – огрів мене межеплечі Іванчук, – «так не годиться». «Ми з вами розіб'ємо глек за цим столом. Чому ви не випили?» Він був скривджений, ображений. Звик по-християнськи три підряд. Іванчук осудливо похитав головою, але миттю подобрішав. Навіть тінь вагання мигнула на його лиці. «Може й самому почекати?» Молодик застиг лукавим свідком сп'янілих очей і працюючих ротів. І він перебіг неуважним зором від стола до столу, тонкими, що аж світилися пальцями, крутив до половини наповнену чарку. А довкола наливали, не чекаючи тосту. Іванчук цокався з Гривастюком четвертий раз. Молодик дійшов до мене, ми вперлися один в одного поглядами. Та, мабуть, швидко оцінивши по виразу мого обличчя, як задалеко в мені дно, він одвернувся. Вертеп бовкнув я Не спам'ятавшись Іванчук виречився на мене Чудово, пане Іванчук Сказав я у його захміллі очі Якими було недопильності Дзенькали чарки Видзвонювали виделки Шурхотіли ноги під столами Іванчук пустив руку попри себе До Катерининого коліна І скосив очі на гафійку але в'яття уминало тушковану капусту, забувши про все на світі. Дурні не люблять, коли їм говорити, чого вони варті, бурмотів я про себе.